ועלי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע, ויחשביה עלי לשיכורה. ויאמר אליה עלי, עד מתי תשתכרין? הסירי את עינך מעלייך. וטען חנה, ותאמר, לא, אדוני.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 אשר שאלת מעמו, ותאמר. תמצא שפחתך חן בעיניך, ותלך אישה לדרכה, ותאכל, ופניה לא היו לה עוד. בבוקר, וישתחוו לפני אדוני, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה.